Jo me n'agrazo que això. Vaik, que E jaia dagoeneko martxan dira, eh, esangen dezake joanden asteburare zenbait itzordu izan bait baina ofizialki ilasean abiatzen dira 11 bitarte, hortxe egun batzuk egitarau zabal batekin, eh, hondarreko jaietarako egitarauari dagokionez, e alegina hundilla egin du hondarreko udalak, esan beharra dago, dena esan sanbaradago udagustiand zehar kulturaen aldeko aposto egin den bezalaxe. Bai, nik hori saipatu nahi nuke, eh, egila da gure standarda ez dakite, batzutan esaten digut, ditugun e, zera, bizilagunak kontuan hartuta gure estandarrak eta udan esate baterako pues, altuak direla. Eta orduan nik ere bai lotura hori nahi nukeela eta egila esango dut zenbait momentutan jaietako programazioari begira e, egila da ikusten genitula ba, ba, agian osa zitezken, e, beste beste zenbait e, ba, ekitaldi bidez edo osazizkeen alderdi batzuk ni on iruditzen zitzaigun e, importanteagoa zela e, pixka bat ikuspegi zabalsegori eh eta eta uste dut urtean sarrere ez bakarrikudan eh urtean sarrere lortzen ari garela eta orduan ba, ba oritx, ikusten dugu adibide bat hartzeagatik eh badakite aipatu nulla esate baterako siloziberen hogigarren garren urte horreneko Ba, ba, kontzertua ekargen ez aken 30 eh, esate baterako, usteren hogeita rara edo are usteren hogeita ara Eta nolabait jaikutzoeman. Bianbeste Bestetik irituz itzaigun ekitaldiak berak eta ilusioak egin adostuta, eh. Ekitaldiak berak merezi zuela eta ordain pizka bat distantzia markatuz Eta hori zegin. Ion claro, esate baterako jai programa zents horretan, bat etzaigu horren ornitua gelditu edo edo ornituagoaldi ziteken, ez? Edo edo beste bat aurreratzegatik espero dugu erantzuna, Ion Xuberoatik etorriko zaigun proposamen bat Jean Michel etchekoparen bidez eta bar, 21, e, 22rako irailako 21, 22rako estutuezkero ekar genezaken. Ion iritu zaigu, bueno, e, tarte bat utzita irailerako oso interesgarri sant zitekeela ta gure alegina bada begi bat hemen bien bestiarekin pizkat panoramika hartzekoa mai esan bai. gainezake orduan ondarreko jaiak uda guztiaren seguida hartzen dutela jaiek baina kasu honetan egia da beresiki on jardibarrei eskaintzen zaien kontua dela, aurre kontu aldetik e, alegina egin da udaletik. Bai, bai, hori nere edo gure departamentua denez hori eskertu eskertu behar du, baitaaintzataintzat hartu delako aurrekorteko ba kopuru bertsuetan pixka bat honditzia, kopuru bertsuetan ibiltzia eta bai eta bai bestalde batetik hori da elkarte eta eta erakundeen ekarpenak bai jarritu dutela iazko iazko datuetan eta kasu batzutan jardura gehiago bitioko aukera mandigutela. Orban, zate baterako horretaz ere ez nuke eh, aztu nahi, ez? Eh, azken finean gu kasu batzutan eh, babes bat ematen dugu, edo, edo nola bideragarritasun bidiragarritasun bat, bideragarritasun azkentzen dugu zenbait perposameni, proposamena egiten dutenak hortxe daude eta egia da gelditu saigula bat edo beste eh e, programatu gabe azkenean eta hortxe dago gure gure egitekoetan e, datorren datorren urterako gehiengieenakaintzat e, programatzea iritsiko garenez ba gustora gaude eh mm -hmm. egitalgoaren jarduera kopurari dagokionezmardulena udalaren esku dago kionez, eskudago, baina egia da e, gizarteragiek elkartek ere zeresan ahondia dutela Bai, bai, eta gainera gure ere hori gustatuko litzai guke gainera e, bai entzule batez ere ba, ba, antolatzaile eta eta dide horiei elaraztia, ez? Azken finean hori e, sedelako herritarrei e, e, erkidei edo errikeidei egiten dieten ekarpen hori udalakere aintzat hartzen dula eta horretan e, pixko bat gure artean ere hori sedugu, alegin bere zila egiten dugu, batzutan ez dugu lortzen zate bat erako, ba, ba, kirol E, ekitaldi edo kulturreman aldi edo, kulturre edo horrelakoetan ere e, gu agertzen, ez? E, azken finean, dena martxan dihoa badakigu e, eta bakoitzak bere betea errabetetzen du, nion, nik uste du denen aldetik eskartzen dela, beti alako itortza moduko hori, eta orduan uh -huh. gure presentziare zentzurretan batzutan trabaik joko izango da bintzat bueno, hori eskartzeko da azken finean uh -huh. Bai, Iturgoien guztien artean, Ihan seitik aurrera badira inbat, e, bueno, ba, mendelu edo kostako hauzo elkarteak, e, satebaterako antoratuko aurrduan borra da, edo Iaren seian ere, vikingo e, marea, e, gazteek ere, e, indar handiz edo kementsuari dira azken orteaguetan, ez da? Bai, horretan alegina, eta, eta alegina horretan, e, zera, e, batera, batera joateko lan hori egiten ari gera egilea da eh, antolakuntza aldetik korrek dituen eh, komplikazio guztiak edo zehaztasun guztietara iristea nahiko zaila dela eta eta animatzen ari gera ba, ba honetan ondarriko gazte asamblea da eh, hori ondo ondo lotzera iristia hosta egiten da, ze baditu bere ertzak gaiak, gure aldetik ere badago hori, en, gure kolaborazioa bai eskaintzia eta eta nolabait antolatzaile diren hoiek eta nolabait asken finean erantzunkizuna, e, beben gaina hartzen duten hoiek ere guk ere jasotzia, e, zera, e, nolabaiteko aitortza hori eta eta laguntza, ez. Egila da ba ba horixe, eh? E, nik uste dut e, ja egin dens, ekitaldi badela, nion e, gaur egungo edo arauak eta kontuan hartuta ba, ba findu egin beharko dela lan hori eh? Gorratuko itzordua e, Iaren seian, atxaldeko iruterrietan kai zarretik abiatuko dela e, gazteak aipatzen genituen baina e, ondarrobiko jaietako egitarauak denentzako ematen doa Bai hori da e, zentzu horretan aliketa eta ikusle edo parteide zabalenak e, kontuan hartzen saiatzen gera, iruditzen zaigulako egun jakin batzuutan egiten diren ospakizun horiek, alaixei San Marko dutelako artzaile nagusi edo parte artzaile nagusiak alabeko dutelako, ni onkerogila da ba normalean family edo edo aur e, e, ekitaldi hoiek oso oso eskerronekoak izaten direla, esate baterako egila da ofizialki jaiakilan ezaspina hasetzen direla, baina hilan 6 egiten den e, zera globo bidezko eta txupinazo moduko hori edo, edo posgarrikin bidez egiten den entzierro oso ikusgarria dela oso eskerronekoa dela, ez. Bueno, aurten saiatu gera aurreko urteetan bezala hori kontuan hartzen e, eta jarduetetan alaxe dago. Me honetate batera gaurten, bueno, planteatu du gunean 8rako kasino zarrian, ba bueno, eh, adin batekoentzako moduko ba, ba izan daitezken, ba ba dantza, dantza saio bat egitea, ez? Egilla da batxo bereskatu egiten zigutela esker ere bada eta neko genuke horrek ere funtzionatzea bai noski. Mm herri -hmm. bateko jaiak eh e, aurretik begiratzerakoan edo egitarabuari dagokionez, eh nolabait ere titularrak beti eh kontzertuak eh eh ba musika talden eh ba oihartzunaren ingatik edo musika gazteekin lotua da baina adin guzietarako eta kolore eta guzu guzietarako badago ere eh kontzertuak eh, izango ditugu aurrengoa. Bai, hori ditugu. Bueno, pues, eh, batetik eh, eta igual cronologikoki kontuan hartuta Bye. ez eh, lehen esaten duena kontuan hartuta, hau da, eh Silo Siberen eh proposamena izantzen aste buruan gehi bidazua folken eh, proposamena gogoratu Mikel Urdangarin eta kebekeko Kbekeko eta le xixixdog. Oiek puntuan hartuta esate baterako egin dugu programazio hori, ez? Eta eta esate baterako behean seirako, bueno, pues, estatu mailan zalentzat eh, referentzia izan den 80garrena markadako, beraz ezgaztetxoen txat. Erreferentzi izan den talde bat, eh, kartzakauk ere izan dugu eta gainera adierazi digutenez, eta, bueno, pos, pos, gaian sartu dauden mm, nien, iritzean arabera eh, emanaldi eh, zera emankorra izan daiteke eta gainera badirudi di ez dire horrenako emanaldi asko izango. Eta, erazlo, suabe zen proposamena maila horretan da. Bueno, eh, Piskak eñori, rok, eh, behar bada, eh? ja adin bateko, eh, izan gaitezkeenontzat eraberean, noion proposamen potentea da sentzu Gero bestetik, ilean 8ikoa, bueno, beste tankera batekoa da. Bueno, blues Blue Torpes da, eh, badu, esan eh, dezagun alderdi musika alderdia noski biñon umore alderdia ere bai eta pixka bat egunarekin lotura egiteko aleginean ibili gera, edo ilean 8iko girua badakigu nolakoa den eta sentzu ere ez dugu bestelako perfil bat markatu nahi izan, nozik gero disko jai bat ere izango da, farrandan segitzeko, garbi dago. Uh -huh. Ilean bederatziko proposamena e, beti etorri hori da, ezkenek urtetan behintzat e, siloziberen eskutik eta, eta beti aipatzen dugun, claro, silozibera haipatzen dugunean badakigu silozibek urte osoko programazio bat egiten duela. Orduan, e, lehen dikitzein da dago, eta guri oso ente esgarri dutzen zaigun, bueno, haiek pues, egiten duten urteko programazioaren barrenen, bueno, pas, jaietako kontzertu aproa itxatzia, badakit, irailaren bederatzia, estela, eta orde astelena da, eta estela behar bada egunik potentena, Mion, bai, kontzertu esan dezagun, e, e, musika estilo batzutako, ba, ba, kontzertuko kile egiteko, eta ordon badugu, bertakotasuna tasuna, las esfinterzen bidez, ba, Hain zuzen ere, zilo ziberen emaitzak ikusteko, ba, oso importantzia delako, janduen urtean lu deputazen egun kontzertu izan du genuen, eta gero bestetik badago, hori, ba, ba, jiran dagoen, jabero eskobedoren kontzertua. Egila da, hauen, e, esan dezagun, eragina eta estela, Euskal Herri-Mailakoa, e, garbi dago, bestik uzpegi bat eskaintzen duela honek, eta, bueno, haukera izan denez, ba, ba, ala e, eskaini da. Ilan Amarreko eskaintza bitarikoa da, edo irutir, irutarikoa da, bueno, pues, klasiko bat, beraz aurrezkiago entzungo balmo, editzaiok egirik guztatuko, kanta utoren eh, eh, zailori Euskal Herrian ortsi izan dugu, pixkanaka, batzuk itzali intzaizkigu oso referentzia potentiak izan direnak bueno, e, gorkak ererrena ba, ortsi dago bere ekarpenata e, orain dela hogei tamarrurte zuek behar badaltza edo horretaz jabetuko hogei urte ituen ontzat zate baterako ba, ba, oso referentzia indartua izan delako eta horrein baki gu e, euskal musikaren e, zera hogei garren mendearen e, bigarren erdiko e, kantautoren sailean referentzia badela eta ondarribian normalean e, oso erantzun ona izati esperdugu eta gero justu bueno pues beldaunaldi aldaketa hori esian eta izaki gardenakekin beste ikuspegi bat, es e, ja e, ga, dena gaurkotasuna da, baina gaurkotasun horretan ba ba bestelako artzaileak dituenak, ez? eta azkenik ilana 11 Gaugoko behatzitan horixe ere esplikatua dugu bere garaian e, ikusi ta halako legin bat egiten dela bai ikolen aldetik herriko eskolen aldetik institutuak ere bai pues, jaiak haia ditugun bitartean bon, eskolak ez hasi eta claro zein da askoz gehiago atzeratu orduan irailan 12an nahi ez hasi bera dago ba ordua aurreratu egiten dugu e, ba hori aitorreke ustut len aipatu dela irenian 11 berezemek kantatu edo entzunarazi dizkioten ba zenbait kanturen e, zera egile diren efecto pasillo eh, kanarietatik datorkigun kigun bueno, ba, ba, musika musika erakargarri hori edo entzungarri eta dantzagarri oso errese egiten den hori ez Egilea da joan den urteko esperientziaean egun horretan dober izan genula eta eta jaso dugu hain zuzen ere ba, ba, jende askoren aldetik behintzt halako iritzia edo. espero dugu aurtengoan ere halase halaxe izateaeta. Olase dugu ez. Egia da gai ho gainera ematen dula beste eta, eta beste leku batzutan egiten ari la bestelako zaio batzuk eta bar eta egilla da guk ere eman oh, geniokeela batzutan, pues, pues, hori ez, proposamenak egiteko momentuan ba, oraindik ere parte hartzea handeagoa, Horri, inon, e, buelta batzuk bueltabatzuk mandizkiogu, e, ideia batzuk ere bagen nitu, gero, beti topo egiten dugu errealitatearekin, e, eta zenbaitetan, nik badakit, e, irekilean e, galdera batzuk ingo bain nitu, ba, agian, ba, e, proposatuko litsaizkiguke, hainbat talde, hainbat talde horiek, hain E, Ondarribiko, kasu honetan, behintako karpan jotzeko modukoak mm -hmm. izango lirateken, eta gero kasearekin e, izango genuken guk aukera, ba ez da, ez da horren begin biztako ez. Mino, lehen, lehenko hariran atorrez, programazio zorionez ikusten dugu ikuspegi zabalago horren barrenen. Mm -hmm. Eta orduan naiz eta noski fokalizatu egiten dugun, e, guk bai, bai ikuspegi horretan ba, saiatzen garela latxertatzen. Mm -hmm. E, aipatu duzu bentako karpa, estenatokia, nagusia e, agusia, e, parte hartzea aipatu duzu ere, hartu emana bada bertan, e, gazteria bertan biltzen baita, txosna gunea baita ere, eta urtengoan e, beste elkarte eta gizartera artean aurreneko aldiz bidazoatetiko taldeak ere txosna izango du eta ez txosna bakarrik. Bai, hori da, e, guk hor, e, bai dugun arautegia ber, beraztertu dugu. Kaso honetan gainera esan behar dut e, aurrek urtetan e, txos nazaleek, adilazidiguten bueno, pues, den moraldetiko tarte lasaiago hartu dugu. Ahiekin e, ja maiatzen zehar, rekainean eta hain ditugu zenbait bilera, pixka bat obekuntza batzuk e, jarri naian gure aukeren e, barrenen beti ere, e? Eta eta piska bat hori landu dugunean, eh ikusi dugu ba e, txosnazalen aldetik eta mm. pixka bat elkarte modura oso ondo funtzionatzen dute hain zuzen ere azpigiturazko e, zenbait e, erantzun emateko momentuan horrek erraztu egiten delako eta orduan e, ikusten dugu funtzionamendu hori e, egokia dela eta gero Zemet proposamen e, luzatu dituzte. Egila da bidaso atletiko taldea tartean negotiak e, ba, ba, eh aukera emandu lasatera gilian 7ian halako proba era kustaldi, eh, eta nikuzte dut Lehia Atletiko Zorrotza izango, non pizka bat bai eh zera jauzi, jauzi proba bat egiteko, ez? eta bertara hurbiltzen diren pertsonek eh, aukera izan dezaten, ba ba segurazki eh, ez dut bob bimonekin bere garaian errekorra eh, jarri zuenean imagen den neurtu eta esaten zuen ez dela posible, eh? Bueno, pues 20 bi m no salta daitezken edo edo nola egin daitezken ikusteko aukera, bertatik berta. Ara, ikusteko aukera izango da eta eta eskertzekoa da pixka bat proposamenak ere maila horretakoak izatiak gukuste dugu zentzu horretan dugun e, jairemu horri ere e, e, zenbait jarduera kontzertu ez gain zenbait jarduera ematiak eskert, eskertze, eskertzeko izango dela hori bai, beti ere hor kontzertuek e, duten morrontza eztu eh, gabe hau da gaueko amarteretan kontzertu bat egiteko Zalantzarik ez izan arratsalde partian, e, instalazioak egiteaz gain, e, soinu probak egin behar direla mm -hmm. eta behar bada e, bestelakoak egiteko aukera pues, pues, murritzakoa dugula, ez mm -hmm. minu saietuko gara beti horiekin jokatzen mm -hmm. Bai. E, erakustaldi hontaz gaine e, kirolitza ordeak ez dira faltako, e, ondaroiko jaietan eta udagozten bezalaxe, pilota ere nagusi izango da. Bai, e, oso errotua dela esango nuke hasta azkenarekin izango du gaurten, e, Iraila 11ko e, pilota partidoa eta eta jaialdi profesional hori ta uste dut e, goi mailako dela satia, bueno, hobiedade bate satia dela, in zuzen ere irujo ekartzea, irujo ekartzea. Pues, maila mallaundikoa da e, gure herrien bizi den Aimar hortxe izan genun joan den urtean irutzen zaigu e, e, goi mailako pilotariak ekartzea beti telebiztak zorion ez gaur egun aukera hundileak ematen tugu ondo ikusteko pilotare pilotarekin hartzegin hartzeko hione gila da bertati bertara ikustiak beti ematen dizula beste, beste referentzia bat eta aurten, bueno, pues, irujorekin batera barriola, etortzea oren txelek eitioko txapelketa jokatzen ari dire u da guztian ikustu oso bigote potentia dela, eta nahiko genuke parian duen bigotea, xalaz da zabaletak e, behar moduko erantzuna ematia, maila hundiko pelotariak dire, badakibu zabaletak astiagoa dela eta azkeneko partidotan bahortse billi dela, eh? e, kilikolo, konturatzen gera beti ere maila horretan ari garela eta gure aldetik eskaintza hori bada. Eta gero aurreko partiduan, ba bai, ontzaten dugu eh, enpresak egin digun aukera hori, ez? hau da ustabe zalako, eh, hasi berriak, profesionaletan hasi berriak diren hoiek, ba horiek ikustea beti da baitetan arrisku horrekin, bueno, pues, errespetu pues, eh, guztiarekin, ba, ba beren ibilbide profesionala osatu behar dute eta haurekatu behar dute eta agian, etzai egun onena aterako, nion egila da beti ere ez, ezagutza ezagutz hurbil horrek eskaintzen digula gero bertakoa, ez zatea, ba, gero, eman gune hemendi bos bat urtera ondo dabil zan hori ez dagoa baldin badira, ez zatea, bai, guk ikusi genuen, neta ikusi genuen ze gaitasunak zituzten, eta nola, eta gainera, herrian bertan, ez? Ez, espero dugu, erantzun hona, ez alderdi horretatik bai, aprobetsatu nahi nuke, ez zateko, ja, arma, plaza, arma plazako bulegoan, eta baita txantxangorritabera ere salgai daudela, eh, eh, zer azarrerak aurrek urtetan bezala, ogeita boste horretan. Egitarabu guziari errepasoan matea zailada, demura asko eskatzen baitu, goratuko dugu, beno, ba, grafiti, margo, puzlele jaketak eta bestela ere badirela, soka muturra, urtero bezala. Bai, bai, bai gainera, soka muturrarekin e, ikusten dugu, e, berez e, se, seriutasun eta zorroztasun eskatzen duen e, jardura dela, Nion, normalian oso erantzun hona izaten duenez, ba, ba urtxe harikera. nik bai haipatu nahi nuke, biskat, jaia burogu Biltzeko, erabiltzen dugulako zuen kontua, eh, zu hartu uh -huh. ufizialen kontua, eta, eta hori sezpimarratu nahi nuke. Endaiari eskerrak eman barizkigu, endaiako udalari, ba, aurrek urtetan aukera eman digulako guretzat, nik esango nuke ezin hobia den aukera eskaintzen digulako zuak ikusteko, nik uste dut jasko zuak, eh, ez nahiz batera ditua gaian, nion bai ikusle modura behintzat eta, eta, eta, eta, eta maila hundikoak izan zirela, Egila da, e, butroi pasealekua, e, bidasoa, etorbide guztia, hori guztia betetzeko aukere izan genuen, ezbigoira arteeko e, ere bai, eta, eta endaiatik botatzea guretzat e, ikaragarri egokia dela, aurten ezin da, orduan gure ezbigoitik botako ditugu, lehen nereo hituta gaude, ala, ala ikustera, ni pixka pizka sumatu ingo dugula. Espero desagun, espero desagun gainera, bueno, pues seguraldia horretan laguntzea. Ze badakigu e, ikusteko egokia dela, ni. Eman dezagun aise pizka sartuko balitz edo ba ba eragin izango luke. Hortxe, hortxe duguta, dugu eta gure baldintzetan ibili behar dugu gainera esan beharra dago bestetik eta nik uste dute herritarri jakiteare ondo dagola e, zorroztu indik ustela orain arte zeuen araudia oraindik dik zorrotzago mm -hmm. eta, eta segurtasunaren izenean, eh, noski segurtasunaren izenean eh, zorroztu den neurri oraindik ere zailago egiten du horrelako jaurtik eta bat mm, ez dakit irigunetik egiteak. Benetan Benetan e, buru hauztai batzuk ekartzen ditu gaiak, ez? Mm -hmm. bueno, Bukatzeko eta zintzilik utzi ditugun gainerako itzordu guztiak herritaren e, esku, eta hain ere esku, telefono edo smartphone e, e, esku, e, egongo direlago horretuko dugut, teknologia berrien aldeko aposta egin behituzue aurtengoan berrikuntza. Bai, hori da, joan den urtean, e, kenu txiki bat egin genunku herreko de bat sartuz e, programa, e, programari, gauratu nahi nuke 6.000 eta guzteun ale e, banatzen ari direla, eta ja, txegeienetara ja, iristen ari direla. Nion, e, horretaz aparten oski webgunean e, jarri ja dugu informazio guztia, pdf-a dago, beraz, e, dozein ege bere ordenagaliutik ikuslezake, e, guk dugun informazio guztia hor dago eta gainera banner berezi bat e, jartzen da webgunean. Nion, beste pauzu txiki bat, e, baina izan dugu eta in zuzen ere da eh, onjarbi izena proposatuzu enpresatik eta egok ikusi genuen hori bai grafia normalizatuarekin. Mm Hau -hmm. da H O N BDRB eta aplikazio espor smartphoneetarako bai Android edo bai iPhoneetarako e, aplikazio horretan webguneko zenbait informazio pixkanaka e, jarri dire eta orduan iribitu zitegun jaiak un egoki ez antzitezkela agenda bidez nolabait egune zehun ziren e, ekitaldien da hori eskueran jendeak erritarik izateko. Mm. Esaten dute, eh? horrek garapen handi izango izango du eta eta segurazki segurazki badakit hobekuntzak oraintxe bertan egiten ari direla, ez? Baina bai irutzen zaigu baliagarria ikusita gainera e, telefono mugikorren erabiltzaileen gehiengo gehiengo egin momentu honetan, estatistikak diote 60 este gita 160a si urnago gero ta geia goren larabiltzailek ba, aukera hori xe, xe dugula ez nik uste dut zentsu horretan eta funtsio horrekin bueno badakiteki taldi bat badago baina ez naiz auritzen bostetan den edo bost erditan bueno pues pues escura san pedro kalean arma plazasan edo edon on egonda ere eskuetan itzorutik itzor dura e, jaiak segitzeko aukera izango da beraz, e, hortan usten zaitugu txomin e, egindako lanaren ondotik, e, beno ba, gozatu jaietan. Hoi da, bai, bai, bai hori ere oso oso guan, e? lehen beste momentu bat ean izan dut, bueno, baditu goen kizunak noski eta eta gainak gustatzen zaigu agertzea mion, atxegin ere gustatzen zaigunez, bilatuko ditugu tarteak, bai. Ja, txomin esker. Mi esker zue.